Днес започва 10-я национален форум, организиран от Фундация Глобални библиотеки, под надслов «Библиотеките днес – проактивни, достъпни, устойчиви». Даже да не сме чели великия Хорхе Луис Борхес и великолепното му откровение, че винаги си е представял, че рая ще бъде някакъв вид библиотека, сфера, чието център е всеки шестоъгълник – която обиколка е недостъпна и безкрайна, и безгранична. Казвам добър ден на Спаска Тарандова и доцента Нета Дончева. Те ще споделят своите виждания за бъдещето на библиотеките, тяхната роля в дигиталната ера и значението на професионалната квалификация на библиотечните специалисти. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Да започнем с госпожа Тарандова. Вие сте изпълнителен директор на Фундация глобални библиотеки от 10 години насам, нали? Така от 2015-та. Да, и преди това 20 години библиотекар, столична библиотека, така че целият ми професионален опит е свързан с библиотеките, обществените, преди всичко. Какво се случи, какво бихте откроили като постижение на концепцията глобални библиотеки в тези последни 10 години? Ние умело успяваме да съчетаем а, това разбиране, да следваме тенденциите световни в развитието на библиотеките и едновременно с това да ги прилагаме по най-добрия начин в България. Така че ние сме част от глобалното семейство на обществените библиотеки в света и едновременно разбира се имаме нашата специфика. за това като фундация ние Имаме за основен фокус, както и ви отбелязахте, квалификацията на библиотечните служители. Тя е изключително важна, защото промените в технологиите, промените в начина на комуникация, предполага тези хора да учат всеки ден нещо ново, за да могат след това да обслужват своите читатели и потребители. Една библиотека има от 2 годишни деца до 100 годишни възрастни. И всяка група има своите специфични нужди, така че библиотечните специалисти имат да се справят с много предизвикателства. Споменавате квалификацията и това автоматично ни отвежда до академията и до това как, как учат и по какъв начин се подготвят библиотечните специалисти до каква степен, всъщност, обучението е адекватно на съвременната основно-дигитална реалност. За това въпросът ми към доцента нета Дончева е всъщност като преподавател в Софийския университет. Кои са основните теми, които обсъждате и кои са основните предизвикателства пред един библиотечен специалист? Аз без преувеличение и може би, нали, извън скромността, искам да кажа, че а, програмите за обучение на съвременните библиотекари и информационни специалисти са много добри и те са. Постоянно се усъвременяват, но на много вече по-кратки периоди, за това, защото и технологиите се развиват изключително много и а, действително сме да твърдя, че това, което изучават а, специалистите и при нас, и в конкурентното така висши училища, е отговаря на съвременните изисквания. Обърнато е внимание на класическите, бих казала, традиционни дисциплини, които са свързани с организацията и обработката на информационните ресурси. Обърнато обаче внимание изключително много и на технологиите и а, действително а, специалистите, които завършват при нас и в бакалаврските програми, и в магистърските програми а, са много добре обучени да работят в а, традиционна, повече в хибридна среда, защото огромна част от библиотеките, информационните служби в света работят в хибридна среда и да работите естествено и във виртуална среда. Добре, а, технически обезпечени ли сте, имате ли наличните а, добри компютри, а, добра свързаност с а, други големи глобални информационни библиотечни системи? А, За Софийския университет сме да твърди за нашите катедра, че сме добре. А, а да. това въжи ли и, и за да. теките, <същ> и обществените библиотеки? По-трудно, да. По-трудно, защото а, има три категории обществени библиотеки, регионални, общински и голямата част читалищни библиотеки, които покриват цялата страна и те са 2800 от общия брой а, библиотеки в страната и те наистина имат доста предизвикателства, свързани с от една страна с техническото обезпечаване, от друга страна с градния и материалния фонд. И това, което нас като библиотекари всъщност най-много ни вълнува, са информационните ресурси и по-специално достъпа до информация през книги, периодични издания и вече онлайн информационни ресурси. И тук започва основния системно натрупан проблем в годините, за който ние непрекъснато говорим и апелираме, е, че Конституцията гарантира право за достъп до информация, но когато библиотеките не разполагат с финансов ресурс, да осигурят тези ресурси, всъщност ние оставаме длъжници на обществото и то е свързано вече с знаете, с грамотността, с четенето, с просперитета, така че ние сме един съществен елемент от а, тази устойчива система, която осигурява равен и свободен достъп на всеки гражданин до информация, до знание, до култур. Дайте ни конкретен пример. Какво всъщност не достига на а, тези различни категории, обществени публични библиотеки? А, примерно, пари за абонамент за всички да. периодични научни издания, а, пари за закупуване на нова съвременна литература, пари за закупуване на, на какво на компютри, с които Сега, да се използват. Има малки каталоги в развитието на отделните видове библиотеки. Бих могла да кажа, че там, където ние в държавата имаме 27 регионални библиотеки в областните центрове, имаме няколко големи градски библиотеки, издържащи се от общините и няколко големи читалища с много добри библиотеки. Те успяват да се справят с проблемите и на Сградния фонд в известен смисъл, защото се включват заедно с общините в различни проекти и програми успяват да се справят а, и с а, оборудването и техниката. Тук проблем е а, много сериозен от гледна точка на това, как а, мрежата вече в съвременния в съвременните условия, трябва да бъде реформирана и това според мен е много сериозна задача, която стои освен пред нас като професионална общност и пред администрацията. Тук визира Министерството на културата, да, защото тия библиотеки се администрират от Министерството на културата, да помисли за това, как може в съвременните условия да бъде реформирана ние много време, може би вече и, и а, няколко пъти и в това радио сме говорили за а, това, че не е необходимо да има стационарна библиотека във всяко едно населено място, защото вие знаете какви са демографските проблеми, но цивилизованият свят решава този проблем, чрез мобилно обслужване Технологиите са на лице, има мобилно обслужване с необходимите технологии, с интернет, с достъпи, с възможности за достъп до бази и така нататък. Така че това е доста различно. Тук бих мога да, да си послужа, послужа с един пример, да. защото да. аз ви моля да. вие да дадете тези примери, но а, примерно човек може да а, чете и да ползва Конгресната библиотека на Съединените щати, без а, да е нужно да е в а, Вашингтон, DC. Нали, така. А, възможно ли е това да се пренесе и в български условия. А ми... То и не, не е, е Смисъл, то е позволено, но не може този читател, примерно, ако от София е в Пловдив, може да ползва библиотеката, но не може да заеме за вкъщи материали. Няма такава един, да кажем, читателска карта в страната, в която това, което децент Дончева mm -hmm. обърна внимание. Ако библиотеките работят в система а, и има, нали споделено комплектуване, а сега съществува традиционната форма Фу. на междубиблиотечното вземане. Ако е даден гражданин търси заглавие в Хасково, то може да бъде изпратено от Пловдив или от Варна, зависимост къде се намира, да. но това отнема известно време да. на потребителя, ако но... тази книга не е дигитализирана, разбира да. се. Да. Ако е дигитализирана, тогава може. Да. Да. Да. да, компенсират това, че на практика библиотеките участват, тези библиотеки, които имат солидни колекции, участват през последните години много в проекти и програми, свързани с дигитализацията. За съжаление, ето последната държавна голяма инвестиция, която ние очаквахме от а, плана за възстановяване, библиотеките бяха просто отрязани по най-бруталния начин, бих казал. Но, а, а те са всъщност в об в областта на културата и между институции най-напреднали, те имат големи дигитални библиотеки, голямата част и е възможно те да бъдат ползвани. Въпросът тук е за единния достъп, т.е. за платформа, чрез която действително можеш да влезеш нали, във всички видове библиотеки, всички дигитални. Можем ли да кажем, че е приключил процеса на дигитализиране, поне на каталозите на всички библиотеки, обществени библиотеки в България? Не. <свят> Не, читалищните библиотеки да. те са в голям процент изключени. Нали, ако регионалните общинските можем да кажем, че на 100% имат електронни каталози и поне на дистанционно може да се информира с какво разполага дадената библиотека, процента на читалищните библиотеки е пренебрежимо малък. малък. Той едва ли достига 10%, а което ст... затруднява тега, айде, нали, някому, ще каже, на село всичко е на една ръка разстояние, но то е въпрос на философия и на начин на обслужване и комуникация, която се променя. И ние не трябва да изоставяме от тези тенденции. Ако трябва с а, едно изречение да отправите препоръка към а, българските власти, защото вие казвате а, ето, а, всичко, което е можело да дойде като финансиране по линия на а, плана за възстановяване и устойчивост за библиотека, е било урязано. Ние си изпълняме политическата суетня и скандал, който се провождаше. Какво точно влиза в въпросния план? Какво би било? Какво бихте казали на, на Министерство на културата по отношение на библиотеки. Какво е нужно да се направи? Аз лично бих казала следното. Министерството на културата трябва да преразгледа механизмите на финансиране на своите организации. Това е много съществено и важно. Това е един механизъм, който така или иначе е роден след 1989 година при много тежки економически условия, за да могат да бъде стабилизирани системата, да бъдат подпомогнати. Време е вече в съвременните условия този, тези механизми да бъдат преразгледани. Време е вече, тъй като... А, а, се наблюдава и искам да ви кажа едно а, така неравномерно развитие между институциите. Някои институции, които действително са по-активни, по-мощни, общините ги подкрепят, защото това са местни институции, в крайна сметка. Те обслужват местното население там а, а, а, се виждат резултатите и те са по-напред. Затова, може би, в тези механизми на финансиране трябва много сериозно да се помисли за проектния принцип. А, ние имаме една програма за библиотеки, още няколко съпътстващи, по които се отпускат. Ето, имахме една сериозна програма за, в бюджета за 24 година, за технологично обновяване на регионалните библиотеки. Чудеса се направиха с тези малко пари. Тя беше спряна, естествено, следващата година. Спряна беше и програмата за читалищата, където също технологично можеха нали, да се вземат. Така че това, това е моята препоръка. Просто трябва да се мисли и да се работи а, по съвременен начин. Много от нещата, като администриране са остарели. Да завършим с госпожа Рандова и а, Фундация Глобални библиотеки а, с една така позитивна нота, тъй като а, този форум вероятно ще събере много библиотечни специалисти, които знаят как. Нали, така? Въпросът е да бъдат чути а, и от... А, и от обществото, и от представителите на властта, но какво предвижда форума много накратко? А, в рамките на форума ние ще говорим за програма Еразъм, която е един инструмент, който Библиотеките използват много умело. През него те повишават квалификацията, изпращат библиотекари за обмяна на опит в други европейски страни, така че въвеждат нови услуги на едно ниво в библиотеките си след това. Ще коментираме темата за читалищата и доколко те като институции на памета могат да оцеляват в съвременните условия а, и също така ще споделяме добри практики, свързани с зелени библиотеки. И устойчиво развитие, така че мисля, че ще има полезни практики. Благодаря Ви, Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фундация Глобални библиотеки и доцента Нета Дончева. Благодаря Ви, че бяхте с слушателите на Хоризонт до обед. Днес започва 10-и Национален форум на Глобални библиотеки България. Събитието продължава и утре. И ще включва интересни дискусионни панели, насочени към професионалното развитие на библиотечните специалисти, защото не трябва да забравяме, че библиотеките са прозорец към светове в множествено число, в които можем да пътуваме без край и без граници. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, Емилия. Благодарим.